פרק מ"ו: "כה אמר אדוני אלוהים, שער ההצהר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ, ועמד על מזוזת השער, ועשו הכהנים את עולתו ואת שלמיו, והשתחווה על מפתן השער ויצא, והשער לא ייסגר עד הערב. וישתחוו עם הארץ, פתח השער ההוא, בשבתות ובחודשים לפני אדוני. והעולה אשר יקריב הנשיא לאדוני. ביום השבת שישה כבשים תמימים ואיל תמים. ומנחה איפה לאיל, ולכבשים מנחה מטת ידו, ושמן הין לאיפה. וביום החודש פר בן בקר תמימים, וששת כבשים ואיל תמימים יהיו. ואיפה לפר, ואיפה לאיל יעשה מנחה, ולכבשים כאשר תשיג ידו, ושמן הין לאיפה. ובבוא הנשיא דרך אולם השער יבוא, ובדרכו יצא. ובבוא עם הארץ לפני אדוני במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות, יצא דרך שער נגב. והבא דרך שער נגב, יצא דרך שער צפונה, לא ישוב דרך השער אשר בה כי נכחו יצא, והנשיא בתוכם בבואם יבוא, ובצאתם יצאו, ובחגים ובמועדים תהיה המנחת, אפה לפר, ואפה לעיל, ולכבשים מטת ידו, ושמן אין לאפה. וכי יעשה הנשיא נדבה, עולה או שלמים נדבה לאדוני, ופתח לו את השער הפונה קדים, ועשה את עולתו ואת שלמיו כאשר יעשה ביום השבת, ויצא וסגר את השער אחרי צאתו. וחבש בין שנתו תמים תעשה עולה ליום לה', בבוקר בבוקר תעשה אותו. ומנחה תעשה עליו בבוקר בבוקר שישית האיפה ושמן שלישית ההין לרוס את הסולת מנחה לאדוני חוקות עולם תמיד יעשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבוקר בבוקר עולת תמיד כה אמר אדוני אלוהים כי ייתן הנשיא מתנה לאיש מבניו, נחלתו היא לבניו תהיה, אחוזתם היא בנחלה. וכי ייתן מתנה מנחלתו לאחד מעבדיו, והייתה לו עד שנת הדרור, ושבת לנשיא, אך נחלתו בניו להם תהיה. ולא ייקח הנשיא מנחלת העם להונותם מאחוזתם, מאחוזתו ינחיל את בניו, למען אשר לא יפוצו עמי איש מאחוזתו. ויביאני במבוא אשר על כתף השער אל הלשכות הקודש, אל הכהנים הפונות צפונה. והנה שם מקום בירכתיים, ימה. ויאמר אלי, זה המקום אשר יבשלו שם הכהנים את האשם ואת החטאת, אשר יופו את המנחה לבלתי הוציא אל החצר החיצונה לקדש את העם. ויוציאני אל החצר החיצונה, ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר, והנה חצר במקצוע אחצר, חצר במקצוע אחצר. בארבעת מקצועות החצר, חצרות כתורות, ארבעים אורך ושלושים רוחב, מידה אחת לארבעתם מהוקצעות. וטור סביב בהם, סביב לארבעתם, ומבשלות עשוי מתחת הפירות סביב. ויאמר אלי, אלה בית המבשלים, אשר יבשלו שם, משרתי הבית, את זבח העם.